קסם, מאה רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. מהמכון של כל ישראל. מעדן וליל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים.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 צהריים טובים לכם, מעדן ויניל, יום שלישי. היה שבוע, לפני שבוע, ביום שלישי, הלך לעולמו עמי שביט, שאנחנו שומעים ברקע, עם הלהיט הגדול ביותר שלו, הפרח הלבן. ואיתנו, על הקו, דוב זעירה. שלום דב. שלום וברכה. ואתה גילית את עמי שביט. כן, אפשר להגיד כן. למעשה אפי נצר שלח אותו אליי, אבל אני גיליתי אותו, גיליתי את התכונות שלו ואני קידמתי אותו. אתה גילית אותו כשהוא היה אמנון שבת. אמנון שבת, אדמונד, אדמונד שבת. כן. אמנון שבת, כן. ואמרת, עמי שביט זה נשמע יותר טופי. נכון. עכשיו, עמי היה... כוכב גדול מאוד והתפרסם די מהר בזכות הפרח הלבן, גם בגלל שהפלייבק לא ישראלי, נכון? נכון. אני הייתי קשור עם חברת פלט בבלגיה, שהקליטה את לואיג'י ועוד כמה זמרים גדולים. היה להם מעבד, שכחתי את השם שלו. והבעל הבתים הם חברים שלי. אמרתי, דיברתי איתם בטלפון, יש לי שיר. אני שולח לכם את השיר, תעשו לי עיבוד. עשו לו עיבוד, החזירו בחזרה, באתי עם זה לאולפן, עמי עלה בשירה, ובאתי לגלי צה"ל, אמרו הופ, אנחנו באירופה. סן רמו היא כזה. כן. עכשיו, נמצא איתנו באולפן, מיקי ארתבי, שיגיד לך עכשיו שלום. תגיד שלום, מיקי. שלום, מיקי. שלום, דב. שלום, מיקי, מה שלומך? תודה רבה. תודה כן. רבה, אנחנו דיברנו שירוי השעבר. כן. כן. כן. ומיקי כתב רבים מתוך שירי התקליט הראשון של, של עמי. נכון. שחלקם היו כמובן גם גרסאות עבריות, לעיתים שירים זרים. לעיתים בלגיה בוולונית. כן. <laughs> איך אתה רוצה שיזכרו את עמי שביט? כזמר, כיוצר. תשמע, אני הכרתי אותו בתור בחור חמוד, משתף פעולה, עדין, חברותי, מוכשר. צנוע, אמר כאן מיקי. צנוע, צנוע מאוד, כן, צנוע. צנוע מאוד, בחור על הכיפאק. ואנחנו לא המשכנו יותר משום ש... זה... לא, יסדר, לא יסדר, אני עברתי אח... היה לי אמנים אחרים ו... והתקליט הזה נראה לא הולך כל כך כמו, כמו הראשון, ו... זה עניין של כסף הכל. אז שני תקליטים, זה... אז גם עשיתי לו כמה איפים, השקעתי בו וקידמתי אותו באופן יחסי הרבה מאוד, כן. לעומת אמנים אחרים באותה תקופה. זהו, אז עמי uh, שביט הלך לעולמו, היה בן 73 אם אני uh, לא טועה, ואתה יודע, זה כמו מקלישאה, חוקה לעייפה, אבל באמת השירים שלו, חלקם, בטח הפרח הלבן, נשארו אחריו. כן, היו עוד שירים שני, שני, שאני חושב שגם בית הבובות, שזה שיר של דודו ברק עם עמי שביט, כן. הוא uh, שיר היה קלית מאוד והלך. והיו שם כמה שירים שאני אוהב לשמוע אותם עוד עכשיו. כן. אבל זה לא הלך מספיק טוב בקהל. זה הלך, אבל זה לא רץ כמו, כמו להיט. היה בהתחלה, האלבום הראשון היה להיט. כן, לצערנו אנחנו נפרדים. כן, נכון. מעמי שביט. אני, והנה... אני מרגיש צער עמוק. גם אנחנו. והנה ברקע... עוד שיר של עמי שביט, שהוא ללחל לא שלו, דם די דם. דם די דם, כן. תודה רבה, דור, שהיית איתנו. כן, בסדר, גם אני נהניתי. אני נהניתי עצוב. כן. בעצב. כן. צהריים טובים לך להתראות. צהריים טובים, צהריים טובים. ונזכור את עמי שביט. כן. להתראות. ביי. דה, בידה, דה במקום משגעת, אם במיני או מעסוק, את כל זאת ודאי יודעת מי ידע מהו הסוד. בחיוך שולחת עין, כבר יצאת לך עם כולם, רק אני ממתין עדיין, מה אינני בן אדם תדע? תרשי לי גם, לנשכח בסתר, אם רק תרשי, ללחוץ ידך, אם רק תרשי לי גם, כמו כל היתר, תרשי לי לאלתבר. ו... לא אביט באף אחרת, לא אבטיח הבטחות. רק תלכי איתי לסרט, תנסי מלפחות. לא אכפת לי כל החבר'ה, הקנאה היא בחינם. רק תצאי איתי הערב שארגיש כבן אדם. גם וגם, גם גם וגם ועכשיו אנחנו מציגים כמו שצריך את האורח שלנו באולפן. רגע, אבל לא הצגנו אותך. אה, אבל מכירים אותי. מכירים אותך. אז קודם כל טוב, צהריים טובים. שלום, משה. יום, שלום לך, אהרון, מה נשמע? ושלום לאמירה. ו... שלום לאמירה וגם שלום לארוחת, שיש לנו פה גם אמור שלום לבטיה, נכון? שלום זוגתו של האורח שלנו, מיקי ארטבי. ארטבי. ארטבי, ש... אוקיי. זה שם עברי. שם מעניין. עכשיו אנחנו כן. עמדנו על טעותנו, נשתדל לא, לא לחזור אליה. אבל יכול להיות שכן, אתה לא יודע. כבר זה לא שם ש... של פרח משהו? הרתבי זה עברות של השם רטבצר, שהיה של אבא שלי שבא מביאליסטור. ורטבצר, פירוש המילה זה האיש מרטב, כמו... אה, ווילנר, כמו ברלינר. אז כשהוא בא לארץ, למדנו משהו. בעלייה השנייה, השלישית, הוא עברת את שמו. רטפצר בעברית זה הרטבי, כמו הרמתי, הגילדי, הרטבי. ומיקי הרטבי, אוקיי? עכשיו אמרתי את זה כמו שצריך. יפה מאוד. הוא כותב שירים. עד היום. השירים שהוא כותב היום בעיקר נמצאים בפייסבוק, mm. והם okay. יפה. אבל בשנות ה-60, וקצת בשנות ה-70, מיקי כתב הרבה מאוד שירים, חלקם היו לעיתים די גדולים, והייתה לו גם התמחות, שחלק מהתוכנית תעסוק בה, של כתיבת טקסטים עבריים. לשירים לועזיים, חלקם ידועים ומפורסמים, mm -hmm. אחרים קצת פחות. Mm -hmm. uh, ודם דידם, ששמענו עכשיו של עמי שביט, ויהיו לנו עוד כמה עמי שביט במהלך התוכנית, כי חלק נכבד מהתוכנית הזאת מוקדשת לזכרו של עמי, שלפני mm -hmm. שבוע הלך לעולמו. Mm -hmm. uh, דם דידם הוא במקור uh, בלגי. ולמיקי יש סיפור על דם דידם. כמו שסיפר דוב קודם, שהוא קיבל מאסטרים מחברת פלט בבלגיה, הוא גם מצא חן בעיניו השיר הזה והוא הביא אותו. עכשיו, המאסטרים היו רק של הרקע, כי הם נשאר על כל הפלייבקים. על כל הפלייבקים. כן. היה פלייבק של השיר דם דידם. כשהוא מוקלט עם המקהלה ששרה ברקע, אדם די די, Aha. והייתי חייב, וזה בדיוק ככה, באמצע המשפט, הייתה את... לי בעיה להתאים אותו. <laughs> לכן השתמשתי במילה הזו, שאני אהיה בן אדם די, די <laughs> דם, הכל שולל עם כן. המילה בן אדם. על אותו משקל. כן, ומסתבר שזה הצליח, כי השיר הזה דווקא השמיע אותו לא מעט ב... בימים <laughs> האלה. כן. אז... איך פגשת את עמי uh, שביט? מתי פגשת את עמי שביט? אני את עמי שביט uh, פגשתי באמצעות דב זעירה שפנה אליי. עכשיו, דב זעירה פנה אליי כמובן בעקבות uh, הלאית, uh, אם אפשר לומר הלאית, אומרים. מיקי עושה לנו פרומו, אנחנו עוד נשמע את זה אחר כך. Mm -hmm. הוא מתכוון ל... כאלה. כאלה? היו הימים, דורס ורדה דייס. Days, ששולי friend. נתן שרה נתן את הטקסט, שרה את הטקסט הראשון, ראשון. היא כמובן סירסה שם משהו. רגע, בוא נחייץ את זה למצלמה. אחריה הקליטו את זה כל כך הרבה זמרים, ולא לא רק שזה, אני זוכר היינו בתוכנית של אה, אה, אבי ושולה חן. אה, שניהם היו פה, בנפרד. כן. <laughs> והוא הזכיר לשולה, את זוכרת שבחלטורות שלך שרת, אה, בהמשך לשירים שלך, גם את דורזובר, כאלה היו ימים, okay. אז הוא, הוא כתב אותה. Mm -hmm. זאת אומרת, ככה, אבל בכל אופן, אה, ולשולה כן הגעתי דרך, הייתה פעם בהנהלת עקו"ם, דוקטור אופירה בר-אילן, אה, שעסקה במולות. מולות מוזיקלית, mm -hmm. ואז היו לה את הזכויות, נדמה של CBS, אני לא יודע מי היו לו הזכויות שרכשו אותם פה בארץ מ... לגבי השיר... Yeah, uh, לגבי those, השיר הזה. Dos where the days, uh -huh. ודרך חבר, עודד זמיר, שעבד איתה, uh, עשינו הקהל... אתה רוצה שנשים ברקע את זה? אם חושב, אנחנו כבר הם נמצאים פה? אם כבר מדברים, פה? פה? כן. זה שיר מספיק ארוך, זה שיר של איזה שש דקות עד כמה שאני לא זוכר. לא, לא, לא, לא, לא, אני לא חושב. שלוש וחצי, ארבעה, לא, אני לא חושב. אני בקיצור, אנחנו ניקח זמן, בקיצור... וטסים אה... על ארבעים וחמש, מוישה. היות <laughs> ולדוב ול... היו כמה וכמה שירים במ... שהוא הביא איתו מבלגיה, שהוא רצה שעמי יקליט אותם ב... בעברית. והיות וזה היה, שלגר שלח, התרגום, והתרגום שלי הוא די מוצלח. הנה, אתם מתחילים לשמוע את זה ברקע. אני זוכר שדן אלמגור, פגשנו אותו באיזה הרצאה ביום המלח פעם, והוא אמר שהתרגום שלי הוא סופר סופר מעולה כתרגום ללירי. אנחנו נישאר עם שולי נתן קצת. סטייה קצת בלילה, אבל זה באמת לא משנה, כי יש כל כך הרבה דברים טובים וסיפורים טובים על כל דבר. ואתם שומעים את ההיסים, אנחנו לא עובדים עליכם, זה סינגל, זה ויניל. זה התקליב. זה התקליב. צריך להזכיר כמובן שמי שהפיק את מרי הופקין במקור היה פול מקארטני ושאלבו, אה, תקליט יצא בחברת אפל של הביטלס וזה היה להיט בדיוק השבוע היה חמישים שנה להליכה, היה שם אפי רוד אפי רוד, כן, כן אנחנו חוזרים למיקי אנחנו היינו בדרך לעמי שביט כשנעצרנו בפינת שולי נתן כי דרכה הגעתי אל עמי כן. Okay. Mm -hmm. ואז אתה מגיע לעמי שווה. נכון. ואתה ו... מקבל, מקבל פלייבק לידיים, נכון? לא, אבל לא... כן, אני מקבל פלייבק. אני... אה, איזו שיטה שאני השתמשתי בה. אה, הייתי שר את השיר ב, ב, במספרים. אחד, שתיים, שלוש, כדי... להיכנס לקצב, ולמשל ב-doseword the days שהזכרנו, כן. אני פעם אחת שמעתי אותו קודם, ואחר כך עבדתי על, המילי, על תרגום המילים באנגלית, <laughs> על סמך שמיעה אחת ויחידה, היה מישהו בגלי צהל, שכחתי את שמו. רוזנבלום, כן, אבנר רוזנבלום. שהוא הביא את התקליט הזה, פעם אחת הוא השמיע אותו, ואז קיבלתי הזמנה לכתוב לו טקסט בעברית. ועם הרבה שירים עבדתי בצורה כזו, לכן גם הזכרתי... למה שנקרא השמיעה המוזיקלית. מי... לא, תראה, אני הייתי מדריך מוזיקלי, בצ... הייתי בצוות הוואי של הנחל כשהייתי צעיר. והייתי מדריך שירה, מה שקראו לו. מתי, מתי ל... זה היה? מתי זה היה? חמישים ו... שבע, שמונה. הרבה לפניי, הרבה לפניי. לפני. לפני. אני הייתי אחת. בלהקה ב-71. <laughs> <laughs> <laughs> אני אגיד לך, מי שהיה איתי בצוות, אחד הקורדוניסטים של הצוות היה דן בירון. אה, דן בירון. <laughs> דן <laughs> בירון. איש מפלגת הפיראטים. <laughs> אחד של האנשים ביותר שאני מכיר. <laughs> פשוט uh, כדי להסביר <laughs> על <laughs> התקופה. כן. <laughs> <laughs> והייתי צריך לשחק עם המוזיקה, כן. זאת, הייתי צריך להתאים את ה... מעבר לעניין של להיות נאמן, קודם כל, כל השתדלתי. להיות נ... נאמן למקום מבחינת התרגום. מבחינת התרגום, לא בכל המקרים כן. עשיתי את זה. כמשל, ב... אצל לואיג'י לא, אני לא ידעתי צרפתית. אבל גביון. תשמור את לואיג'י לאחר כך, כי אנחנו עוד צריכים להגיע אליי בהמשך. אנחנו נגיע. ש... אנחנו גם. רוצים להגיע לעמי שביט, הגענו כן. לעמי... עכשיו לעמי שביט התחילה הבעיה, כמובן, שהזכרתי קודם, עם אדם דידם. רגע, בוא נלך צעד אחד, אחד קדימה. וקשה. בוא נחזור צעד אחד קדימה. בא אליך דב זעירה ואומר לך, מיקי תכיר בחור מוכשר שקוראים לו עמי, עמי שביט. לא, יש... הפרח הלבן כבר היה מוכר. הפרח הלבן כבר היה מוכר. أو... נראה לי גם יריחו. נכון, היה יריחו גם את זה. שאלה שני הפזמונים שהיו מוכרים, ואז הוא רצה שאני אכתוב לו טקסטים ל... שירים הלועזיים, אחר כך הוא גם צריך אליי את אפרי... אליפז? אליפז. כן, שאנחנו נשמע עוד מעט שיר. אליפז אלפסי אלפסי זה אותו דבר. כן, כן. ואנחנו תכף נשמע שיר ש... כן, הוא כתוב פה על ה... כן, נטע שיר. יחד איתך הוא כתוב. אבל אנחנו רוצים להתחיל, כי זה כבר מחכה על התקליט, על התקליט הראשון של עמי שביט. וקודם כל אנחנו צריכים להגיד תודה גדולה למיקי שהוא הסכים להוציא את התקליט הזה מהבית, כי זה תקליט נדיר. באמת נדיר. ויקר. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אליו בכפפות של משי. שמעת, משה? בכפפות רגע, של מתי, משי. רגע, מתי ההקלטה הזאת נעשתה? נדמה לי ב-70 ו... לא, אני הייתי הולך שבעים. אחורה لا, אפילו. לא, אני אחורה גם הייתי הולך. הייתי הולך ל-69-70. גם אני חושב ככה. כן, יכול כן. להיות. התקליט... תשמע, בגילי לזכור תאריכים מיקי, זה... מיקי, מיקי, ב-1970, ולא רק שיצא ב-1970, יש כאן על הדסקטופ צילום של הביקורת שהתפרסמה בלעיתון <riot> על עמי שביט, שמצאתי אותה במקרה הבוקר, לא חיפשתי, אבל כשאתה לא מחפש מגיעים הדברים הטובים ביותר. זה כשהעיתון עוד היה בלבנדה? או בנחמני? בתחילת הדרך, 1970, אני לא זוכר בדיוק. אתה רואה את זה, משה? העלית? את ה... אם לא, אחר כך אנחנו נציג את זה, בסדר. לא, אה, לי, העליתי את, ה, את הדף בעצם של ה... אנחנו אחר, אחר כך נמצא. אית. בכל אופן, בואו נחזור, בוא נחזור אל האלבום, אל הוויניל שמחכה לנו פה על הפטאפון. כן. ואנחנו נשמע מתוכו, ביקשת לשמוע את היא יפה. כן. זה השיר שלי ושל אליפז. שיר מקורי. הנה. היא לא, לא, לא רוצים להפסיק עם דם דידם, אבל זה הרצועה הקודמת, אני חושב. עכשיו תנסה עוד פעם. רגע, אי יפה, זה מופיע כראשון. אז אולי בצד השני. זה מוזר, חכה. זה מוזר. מה אנחנו אומרים כל פעם? בצד הזה כתוב אי יפה. אז אולי התוויות יתהפכו, בואו ננסה את הצד ה... לא, אבל קשה לי להאמין. רגע, זה משהו פה מוזר. מה? צד זה... ב' שיר ראשון. מה הצד? צד שני שיר ראשון. נו, זה צד שני, שיר ראשון, היא יפה. בוא תנסה להפוך ונראה. כן, מאזינות ומאזינים, אתם עדים כעת לדרמה המתרחשת כאן באולפן, האם אנחנו נמצא, האם נמצא את השיר או לא נמצא את השיר, בטח שאנחנו נמצא את השיר. אה, רגע, רגע, רגע, לא, לא. יש לך אותו גם שם, אם אתה רוצה. לא, אני יודע מה הסיפור. אה, כן, אתה השמעת מתוך הדסקטופ, כן. כן, בדיוק טוב, אז הנה, אנחנו חוזרים לוויניל. כן. הוויניל השחור, הישן והטוב. זהו? היא יפה. זהו, זהו. Let's go. He onedet, he a far, me ha leghet, oro kedet, he a far. נשמתנו לה צועקת היא יפה, היא יפה. אותן תמיד היא משגעת, אין מה לעשות. אותן תמיד היא משגעת, אין מה לעשות. מחייכת She movement, she blown up, She walks ś ś אותן תמיד היא משגעת, אין מה לעשות אותן תמיד היא משגעת, אין מה לעשות היא יודעת, היא יפה מחמאות תמיד שומעת, היא יפה חולמת, היא יפה, אני אפסה, את יפה. הנפש מרוממת, היא יפה, היא יפה, אותן חמיד היא משגעת, אין <ח> מה, <ח> מה <ח> לעשות אותנו תמיד היא משגעת, אין מה לעשות. אותנו תמיד היא משגעת, אין מה לעשות. אותנו תמיד היא... אז אין מה לעשות, הוא אומר. תשמע, איזה פופ שהוא פופ מאוד אירופאי, מאוד קצבי ושמח, מעובד, יפה כמו שצריך. זה מה שקורה כשאתה מביא פלייבק. שהוקלט בבלגיה. מה קורה פה? מה קורה, מיקי? <קרק> אני לא חושב שנצטרך את זה, כי יש לנו וינילים <קרק> עד, עד, עד הגג <קרק> פה עם... כן, uh, עם זה. Uh, אנחנו נשארים עם התקליט כן. של <קרק> עמי שביט, כן. ובוא תגיד, מה אתה רוצה? <קרק> כי... רגע, מותר לי <קרק> לעשות מותר לשליע... לך מה שאתה רוצה. משהו, לא שלי? למה לא? שאני אוהב בתקליט הזה. שיר של אהוד מנור ונורית הירש. חופשי. אם הוא אוהב אותך בקיץ. אה, נורית הירש. תגיד לה מזל טוב. יגן, אני ארגיש לה. ביום שוב, הולדת. היא בת 77 היום. נכון. אני כבר ברכתי אותה. אז זה תשמע, אז זה. למה שלא נשמע באמת שיר ש, שמיקי ארתבי, ארתבי, בחר? שיר שלוש. Okay. שיר? של עמי שביט, שכתבו. אהוד מנור ונורית הירש ויום הולדת שמח ויום הולדת שמח נורית בגשם משמיים, אם אוהב אותך בקיץ. בארפעים מעלות בשרר, אם אוהב אותך בקיץ. אל תתני לי יד חמה בסתר, אם אוהב אותך בענבים. אל תציתי אש ביום של קרח, אם אוהב אותך בכוכבים, את תהיי שלי. בלילה בלי ירח, אם אוהב אותך בקיץ. בארבעים מעלות בשרר, אם אוהב אותך בקיץ. את תתני לי יד חמה בסתיו, אם אוהב אותך בברקנים. את לי קלנית או שתיים, אם אוהב אותך במכתבים, את שלי. גם בארבע עיניים, אם אוהב אותך בקיץ. אם אוהב אותך בקיץ, בארבעים מעלות בשרף, אם אוהב אותך בקיץ. אל תתני לי ידך מה סתם. כן, אמת. אנחנו פתוחים? כן, גם עדיין, עדיין. את הספרים לקחת? הספרים, כן. אנחנו גם קיבלנו ספרים במתנה ממיקי. אז רגע, אני כבר קיבלנו, אז מה... אתה גם רוצה. בוא, לא, נסביר מה זה הספרים האלה, מה... מיקי, כבר אמרנו, כותב שירים. עד היום. אז ספר על שירך. אני כותב שירים בעצם עוד מהימים ההם, אבל האמת היא שאני גם השתלטתי בפזמונים להיות, איך אומרים, ארטיסטיק, עד כמה שאני יכול, למרות שזה אמור להיות פזמון, קל וזה, אני תמיד הקפדתי על חרוזים נכונים, על משקל נכון, על... על ניקוד כמובן. ואז כתבת בעצם ספר עם uh, תוספות שלך. כתבתי ספרי שירה, ספרי נתחיל ככה, השירים נכתבו למגירה, כי זה המזל שלי כנראה לאורך כל שנותיי, אין לי, אין לי קליקה. זאת אומרת, אתה שומע משוררים מוזמנים פה, מוזמנים שם להשמיע את שירים וכולי. לא, לא ממ... הזמינו אותך. לא מזמינים לא אותי. יש לא... לך יש לא שייך... הזמנה פתוחה לפה. <laughs> אני לא שייך לאף קליקה. אני יודע את זה, אני גם uh, כתבתי על זה. בלי uh, להצטנע או משהו כזה, uh, אני חושב שהשירים שאני כותב יפים. Uh, המבקרת הראשונה שלי נמצאת פה, היא יכולה להעיד. זאת אומרת... אחרי שאני גומר את השיר, אחרי שאני גומר שיר, אני לא... אתה נותן למבקרת כדי ש... אני לא חותם עליו, זאת אומרת, אני לא שם את התאריך עד ש... זה בקרת איכות. כן, יש לי בקרת איכות. וכשהתקרבתי לגיל 70, ביתי וזוגתי דאגו לשלח אותי מהבית. ו... לא הבנתי למה חשבתי, זה שיחות נשים שהם לא רוצים שאני אהיה מעורב. וכשלא הייתי בבית, הם אספו במגירות את השירים שלי. עכשיו, תיארתי לי שלקראת גיל 70, זה מספר עגול, תיעשו לי איזה יום הולדת אה, אה, רב משתתפים כזה. זה מחליט להוציא לך קצת ספרים. ואכן זה ככה קרה, אבל ההפתעה הייתה לה שהבת שלי סחבה שוח... איתה. קרטון גדול, מלא ספרים, הם הוציאו לי את הספר הראשון שנקרא <coughs> כאלה היו הימים, <coughs> על, על סמך הפזמון המפורסם, אבל הוא מלא שירים שהם אספו. ובספר <coughs> השירים מופיעים בדפוס, וגם בכתב יד, צילומים לא, <coughs> של כתב יד? הספר, <coughs> הספר הראשון מופיע בדפוס כי אין לי יד בו, לא הייתה לי יד בו. <coughs> המפיק וביתי שעסקה ב... צד הארגוני של העניין, אני לא ממנו. בספר השני, אה, בספר השני, אם תראה לי, נמנה לי שאין לי עוד אחד כזה. אה, תגיד, מה, מה בעצם ההשראה של השירים שאתה כותב? מה ההשראה בעצם? הלוואי וידעתי, הייתי מזמין אותה שתבוא אליי מתי שאני מתקשה. כאן, הנה כאן, הספר השני. בספר השני יש שיר שנקרא ארז, זה על הבן שלי, שהוא במוסד. <coughs> ואותו צילמתי מכתב היד שלי. בספר הוא מופיע, צילום של כתב היד שלי. עכשיו, זה גם עוד קשר לעמי שביט. עמי שביט ראה את זה, וראה את... כי גם פרסמתי את זה כך בפייסבוק, והוא אמר לי בשיחה טלפונית, אתה יודע, חמישים שנה, מתי זה היה? בימים ההם. גם כתב היד שלך לא השתנה, כי הוא את השירים אז... קיבל בכתב ב... יד. קיבל בכתב יד, לא היו אז מחשבים כן. וכיוצא. Mm -hmm. אנחנו עכשיו נעשה הפסקה ונשמע עוד כוכב גדול, בלגי, זה הקשר הבלגי, כן? כן. כי עמי שר שירים שהפלייבק שלהם הוקנס בבלגיה וחלקם הגיעו מבלגיה וכאן בלגי בשם לואיג'י, ורדמון, ורדמו, משהו כזה. אף אחד לא זוכר את שם המשפחה שלו, אבל כולם זוכרים את שמו הפרטי, כי ככה בעצם הוא הופיע והקליט. לואיג'י. לואיג'י, והוא הפך ל... בעצם ישראלי, <לכ> כמעט ישראלי. כן, במשך השנים הוא היה פה כמה שנים. וחלק מהשירים שלו תורגמו uh, לעברית, ומיקי <ח> <ח> חתום <ח> על כמה מהם, והנה אחד מהם, שיר של צוענים. בבקשה, לואיג'י. It's like a good name. It기�ерх outwood Can God In kasih Focus through these What's Yoonom About which We can It devil To the צליל כינור נישא ברוח, מזמר לעצב נגונים. ועולה לו זה לזמר, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, לילי, אין ראשית לו ואין גמר. זהו שיר נפלא של צוענים. נערה יפת עיניים, נוצצות עיניה וכואב, תפילתה אל השמיים, כי ישוב האיש אשר תאהב. עננים מכיסו רקייה, הדממה ירדה אל העולם, את השקט שוב יפריע, צליל כינור בו עצב נעלם. ועולה לו זה על זה לי, לי, לי, לי, לי, אין ראשית בלוב ואין גמר, זהו שיר נפלא של צוען בימי. לי, לי, לי, לי, לי, לי, לה, לה, תהיה מאזינים, לרדיו כסף, לרדיו כסף, לרדיו כסף, ל-106 FM. טוב, אנחנו שמענו להיט אחד של לואיג'י, יש לנו עוד כמה, הזמן קצר, הלהיטים רבים, ועכשיו אנחנו, מה אנחנו, מוישה הופך עכשיו את הסינגל, בזהירות. עכשיו נשמע את השיר שאני אוהב. ועכשיו אנחנו שומעים לכבוד משה את השיר שהוא אוהב במיוחד. גם אני, גם מיקי, מי לא, מי לא אוהב את אימא? הרבה הקליטו את השיר הזה. גם אבי טולדנו למשל. כן, נכון. רבים. זה עם העיניים, נו. ניסים סאוסי. לא. שימי תבורי, שימי תבורי, אוקיי. רמזים, כן? כן. טוב. בוא נשמע. מי לא אוהב את אימא, נו? נעצבת בהדמעות אות. אנו הולכים, העולם הוא גדול. אנו יודעים, לך מגיע הכל. אל נתיב כי אם עצובה. לא שוכחים, אם המואב, כל הפרעים, יום בוא נשובה, אלף זרים, אנו לך שוזרים. אם תרצי ימר ידעת טוב ועוד אנו מנסים לברר באיזה צד? לילה עצוב. לילה עצוב, נכון. לילה עצוב, נו. את השיר הזה מסרתי ללואיג'י. הוא כמובן, תקופה שהוא עוד לא ידע עברית, אני את השירים כתבתי לו... כמו שאת הפיידר תורידי. בעברית אומנם, אבל במילים לא עזיות. אוקיי. והוא ידע ש-H זה חטא וכל הדברים האלה. נתתי לו את זה, ו... ההזמנה דווקא הגיעה מדוב זעיר על השיר הזה. הלכתי לאסוף אותו כדי לקחת, כדי שנגיע להקלטה באולפני קולינור. חוב ארבעה? לא, לפני זה, בחוב בר כוכבא. אה, בר כוכבא, נכון, כן. והוא שכח מהשיר בכלל. למזלי, היה לי בתיק העתק של השיר כתוב בלועזית, נתתי לו. והוא התחיל ללמוד אותו בדרך מהבית, הוא גר אז ביפו באיזושהי דירה שכורה, עד ל... עד ואני... שהוא הגיע לאולפנים לא... הוא כבר ידע. הוא נכנס לאולפן, הוא התחיל לשיר, וזה מה שתשמעו, אני חושב שזה היה טייק אחד או שניים. יפה? לילה עצוב. לילה עצוב. שרו אמהות לילדיהן שירי חיבה. למה שוב ברחובות נשבו רוחות ללא סיבה? עדיין קיץ בעולם, ההורך עוד מוקדם, לאן הלכו אנוכי צועק לה מדרכות ריקות כבליל גשם אין איתי אף לא רע ואפילו אין אל מילה גשת למה כל הפנסים Him seria o אנוכי צועק לבד, מדרעות ריקות כבליל גשם, אין איתי אף פלוייבק, ואפילו אין אל מי לגן מדהים, מדהים. עכשיו בוא ונגיד שוב, עוד נספיק להגיד תודה בסיום התוכנית למיקי ארתבי, אבל אנחנו נגיד לו עכשיו תודה מיוחדת, כי כל מה שאנחנו שומעים כאן, כמעט כל מה שאנחנו שומעים כאן, mm -hmm. זה אה, תקליטים וסינגלים שויבי. מתוך האוסף הפרטי של אה, מיקי. Uh, שעד, uh, אני חושב, יום חמישי שעבר, נדמה לי שאפילו הוא לא זכר שיש לו אותם. נכון. <laughs> <laughs> אבל uh, הנה, זה, זה, זה כאן, ואנחנו שומעים, ואנחנו נהנים מכל uh, חריקה והיס של, ה, של הוויניל. ואז שמענו עמי שביט, ושמענו ליג'י, ובאמצע היה לנו גם את uh, שולי, שולי נתן. ובמן. ועכשיו אנחנו הולכים לצמד אה, נחמד. אלכסנדרה ועודד. אלכסנדרה פרידמן ועודד זמיר. ומיקי כתב גם להם, בעצם לעודד, שיר. עודד הלכי. עודד הלכי. אז אה, מה אנחנו שומעים? אגב, מה נשמע עכשיו? אלכסנדרה נקראת היום דל לוס אנג'לס. כן. ואני, חיה שם, היא נקראת אלכסנדרה דל לוס אנג'לס. אנג אני איתה בקשר. יפה. למעשה, אני יכול לומר שתחילת הקריירה זה שיר ראשון שלי שהתפרסם, שלי ושל עודד זמיר כמובן, אנחנו היינו יחד בצוות הבית. הוא היה אקורדיאוניסט ואני הייתי זה שסוחב את האקורדיאון בטרמפים. בטרמפים. כן, אנחנו עשינו בטרמפים. בצוות הווי, זה לא להקת הנחל עם השולטהייס הצמוד. כן, אנחנו היינו... אפילו שול לא היה להם. בגלל זה יצא לי טוב אחר כך שיר הצוענים. ואחר כך כש... עודד ניסה את דרכו כזמר, ובשעות ראשונות הוא הכיר, הוא, הוא הופיע, ואלכסנדרה הופיעה, והם נפגשו ויצרו צמד, ואז הוא לקח את השיר הזה, והם הפכו אותו ללהיט שלהם, הוא היה במצעד הפזמונים, הגיע עד המקום השלישי, נתקע שם, אבל הוא היה כמה שבועות רצופים במקום השלישי. ומה זה שישים ושמונה, שישים ותשע, משהו זה כזה? זה שישים ושמונה, אני חושב. אוקיי, אז בואו נשמע את רוח ערב. זה אחרי מלחמת ששת הימים, בטוח. כן, כן, כי הם הקליטו אחר כך, אם את בוכה וצוחקת, ורסיה שלהם ועוד. אז לפחות את השיר הראשון. זה שלך. המילים, כמובן. כן, כן. ערב ינשב, מעל עשב ירחב, ואני הצמרות בלחישה. בין ארבעים את נשב, את פנינו ילטף, אגדות יספר בלחישה. הור oh, רוח ממרחק בת על הסוח. תעני כרוך ועדנה. אור רוח ממרחק קבעת על הסוח, תעני כרוך ועדנה. ענפים מתלחשים עם דשאים בקול מרנין, והרוח שירו ינגן. Nesheba makhrishim Et hazemar en azim Belibinu Haczilil yitronen Oh, rubach Mimercha kibata emva <Hands bin ukivazo> nachvakuvaku ממרחק אבא לה סוח, תעניק ארוך בדניו. אור רוח, ממרחק אבא דלה סוח, תעניק ארוך בדניו. זהו, השיר קצר, קצר. תשמע, יחסית לשולי נתן, כל דבר קצר. כמה זה שירים של שתיים וחצי דקות, לא? משהו כזה. שלוש ושתיים, הנורמה הייתה שלוש דקות אמרו לנו לא לעבור. שתיים וחצי דקות, כי זה אז, כן. לא לעבור. בדיוק כך, כי אז מה זה שידרו. טוב, ככה, השעה היא שתיים חמישים וארבע, אנחנו הולכים ומתקרבים במהירות לסופה של עוד תוכנית של מעדן ויניל, תוכנית מיוחדת, כי היא... התחילה ותסתיים עם, <אח> עם... מי שכבר אינו, איננו, איננו איתנו, עם עמי שביט. ועכשיו נשמע עוד שיר מקורי של מיקי והאדון אלפסי. אליפז. אליפז. אליפז. העולם כמו שעון. הנה עמי שביט. הוא מגיע, הוא מגיע. Oh. לא, לא, לא, לא, לא, לא, <laughs> לא. זה מהר. לא, מדי. הוא מגיע מהר מדי, הוא מגיע מהר מדי. שים את זה על שלושים כן. אה, הם היו ארבעים <laughs> כן. אבל לפחות אתם יודעים <laughs> שהכל זה <laughs> מבינילים, כן? שהוא היה על ארבעים וחמש. הוועדות ממעל השחקים. יודע, הוא מזכיר לי פה, בגוון שלו, את דני גרנות. דן, נכון. נכון? יש פה משהו... יש, דרן אלירן, משהו קצת קשה. בקצב, בקצב. בקצב, בקצב, בבקול קצת דני גרנות. נכון. ריבון העולמים, וממרום מלאך מבת, היינו כחולמים. Sheh ha-roach an-o-shev Kar ti-seh nikur ir-beve ir-il-jur-he-alim A mikrofon patuach, tashir, tashir ציר יומו סובב הורקים, ודאי הגלגלים. וממתין ליום שבת, ריבון העולמים. וממרום מקום ניבט, היינו כחולמים. בכל בוקר השעון, וצילו של פעמות, <שבע המון, מח> את האדם <העולם> יבין. מכונות וכל שעון, ורעש ההמון נמשקים אבל של מה שאומר שצוות הווי של הנחל לעולם צוות הווי של הלילה תמיד קרה שישבו הבעדות ממעל השחקים, השרפים לקחו מיטות, של גנים ושל שדות, חשבו עולם טוב להקים. טוב, עכשיו שיר... זה היה קצר, אבל ממש קצר. השיר האחרון אני מניח, לא? כן, שיר האחרון. הייתי רוצה לשמור, נקרא, אני קראתי לו הייתכן. אני אהבתי אותו מאוד, זה שיר של וילטורה מבלגיה, כמובן. זה שקמסייד דמדידם. כן, והוא היה בזמנו כוכב אירופאי די... כמובן, לואיג'י הכירו אותה, הם עבדו עם אותה חברת תקליטים, עם פלט. השיר הזה מצא חן בעיניי במיוחד, כי uh, כשכתבתי אותו, uh, מאוד אהבתי את הלחן. והייתי רוצה לשמוע אותו, אם זה ש... מה שנותר לנו לשמוע היום. על הרקע, כי אנחנו... אנחנו נפרדים עכשיו. הייתה לנו שעה נהדרת. אני מקווה. אז תודה רבה, מיקי. לי הייתה מאוד מסעירה אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך פה. תודה רבה, משה. תודה לך, אהרון. תודה לאמירה שהפיקה. נכון. ובשבוע הבא, עוד מעדן ויני. ותודה לבתיה, שבלעדיה מיקי לא היה מגיע. נכון, תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויני עוד דברים נחמדים. ומיקי ודאי יחזור אלינו להמשך כי הבנו שיש לו עוד פי כמה ממה הביא פה היום. בוודאי, בוודאי. תודה רבה, תודה, כן. אגב, לדבר על תרגומים חדשים שלי שהופיעו כמו פרוקולאום. אה, פרוקולאום זה מעניין. את לבן יותר מחיוורון. אני קראתי לו... אתה כבר מוזמן. אני קראתי לו והלובן צל חיוור. אתה כבר מוזמן. יש לו הזמנה. איף, אתה מכיר את השיר איף? איף הטקסט שופר. של ברד, כן. שגם טלי סבל עשה סב מזה. יש לו טקסט עברי מעולה שעשיתי. איך לרפא לב שבור של הביג'יס. אתה רק מגרה אותנו. אנחנו... יש לי טקסטים. ניפגש, ניפגש פעם הבאה. פעם הבאה. אבל כמו שאמרתי, אין לי... ברכות בכל העיר, בכל מקום, כל הזמן. כל מי שרק ליבו צעיר, מרגיש בהם, רואה אותם. הם כמו היין התוסס, הם כמו הלהט שבדם. אין טעם עוד שתהסס תודה בכך נו בן אדם. הייתכן, הייתכן תמיד נוהב אותך בכל המרץ כל הלהק כאן לא משפיע גילו זמן הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www.